Першочерговим завданням для Ніка було організувати свій реп-гурт. Він написав і виконував вже багато пісень, але цього йому здавалося замало. Нікон знайшов однодумців, виконавців та музикантів, які вскладчину придбали музичні інструменти. Гурт під назвою «Нік» проводив репетиції у порожньому підвалі гуртожитку. Хлопці виступали на місцевих святах Дали кілька безкоштовних концертів для молоді І одразу ж на них звалилася слава Але то був успіх на місцевому рівні А Нік мріяв стати відомим реп-музикантом та виконавцем Нік не був писаним красеним Але його голона голова Реперська бейсболка з прямим козирком Широкі штани з заниженою талію і безлічу накладних кишень, мішкуваті яскраві футболки та балахони – все притягувало до нього увагу дівчат. Він не мав з ними довготривалих стосунків, і лише зараз Геннадій подумав, що не знає, чи то у друга не складалося з подругами, чи справа в його легковажності. Здавалося, що ніх нічого не робить, лише здатен на жарти і катання на автівці – але він встигав робити за добу стільки справ, що іншому. Знадобився би принаймні тиждень. Можливо, він усе встигав би робити це з усмішкою. І взагалі Нік був душею компанії і мав ту невидиму силу, яка притягає людей. Льоня, Антон, Никон, Яшка, Денис, Іван та Вінгенка – семеро нерозлучених друзів, які могли покластися один на одного і в день, і вночі. Усі такі різні, але вже багато років разом, і їхня дружба прийшла випробування часом. Вони зустрічалися в спортзалі, у когось вдома, частенько на дачі в Геннадія, любили ходити з ночівлею на рибалку. Кашу або юшку завжди варила уля. Суто у чоловічій кампанії – вона була єдиною дівчиною. Все почалося з підліткового віку, коли хлопці почали збиратись вечорами у дворі, щоб потай від батьків викурити цигарку, спробувати на смак пиво чи просто потусуватися своєю компанією. Їй було років 14, коли вона приєдналася до їхніх посиденьок. Уля приходила, сідала десь збоку і мовчала. Спершу її проганяли, бо нема чого слухати хлопчачі розмови. Вона відходила і сідала неподалік. Іноді вона діставала тоненьку жіночу цигарку і мовчки нею пикала. Коли хлопці звикли до її мовчазної присутності, вона поступово, але наполегливо почала освоювати територію, наближаючись до кампанії. У неї було дивовижне терпіння. Напевно, з півроку знадобилося дівчині, щоб хлопці дозволили їй встрівати в їхні розмови. Взагалі вона була мовчазна, зовсім не схожа на тих дівчат, які прагнуть за будь-яку ціну опинитися в центрі уваги. Згодом Уля почала приходити до хлопців із блокнотом та олівцем. Вона сідала збоку і робила замальовки. Іноді відривала листок і дарувала портрет моделі. Дівчина завжди вдягала джинси, носила чоловічі светрики, і навіть коротко стригла волосся. Негласна Уля була прийнята до хлопчачої команди тоді, коли пішла з ними в тир постріляти і обійшла їх усіх разом взятих. Так нечесно, зауважив ображений Денис, до цього він вважався найкращим серед них стрілком. Ти добре малюєш, тому попадаєш у ціль без промаху. Бери. Уля простягла йому блокнот, Малюй, стрілятимеш влучніше. Денис почервонів, але Оля була така зворушлива у своїй простоті, що всі засміялися. Здаюсь, Денис підняв руки. Ти найкращий стрілок. Дівчина так прижилася в їхньому колективі, що могла вільно спілкуватися. Коли вони по-чоловічому в розмову вставляли міцне слівце, ну як без нього, Оля не робила зауважень, не затикала пальцями вуха, вона стала справжнім товаришем. Чотири роки тому сталася подія, яка назавжди приєднала Улю до хлопчачої групи. На вихідні вирішили поїхати відпочити у Слов'янськ на Солоні Озера. Ввечері біля багаття гріли руки та розмовляли про щось несуттєве. Тоді Геннадій запропонував чимось скріпити їхню дружбу. «Ми ж не діти, щоб різати долоні і скріпляти дружбу власною кров'ю!» Скептично посміхнувся Денис, підкидаючи Поліну в вогнищі. «Втім, якщо хтось із нас ще залишився в підліткому віці, можу знайти ножичок». Тоді наймолодшому Ніку було сімнадцять, решті по вісімнадцять. Тож Никон зрозумів натяк. «Якщо камінь мій город, без зла обізвався він, то я не збираюся різати руки. Але потрібно подумати над ідеєю Генника. Можемо розпалити люльку миру, запропонував Яків, і одразу зрозумів, що бовкнув нісенітницю. як завтра щось мовчки малювала, поклавши блокнот на коліна. А якщо придумати якийсь пароль? Після довгої паузи сказав Льоня, щоб його знали лише ми. «Пароль?» – скептично посміхнувся Денис. «У нас не війна. Справді, навіщо нам пароль?» – знизав плачеме Антон. «Ось ти, мент, то й вигадай щось потяще», – зауважив Нік. «Якщо мент, то голові мене щось інакше?» – огризнувся Антон. «Може, вигадати якесь кодове слово?» – тихо подала голос Уля. «Вигадують назви груп по інтересах, спілок, вокальних гуртів і таке інше. Тож, може, нам...» «Теж придумати назву? Скільки нас? Восьмеро?» «Можна придумати, взявши, наприклад, перші букви наших імен. І що ми будемо з тим кодовим словом чи назвою робити?» Геннадій підкинув ідей, а тепер не розумів, для чого. «Спочатку давайте придумаємо, а потім вирішимо, для чого», пояснила дівчина. «Усі любимо спорт». «Ведемо здоровий образ життя, то маємо право якось називатися. Давайте разом напружимо мізки. Може, щось і вийде?» Настала тиша. Десь у траві сюркатів коник та тихенько потріскували дрова багаті. Генку Уля підвела очі, поглянула в його бік. «Пам'ятаєш, як ти нещодавно приїхав з Харкова і розказав, що водій машини – Підібрав попутника, який їхав до Друбіжного. Як він називав Луганщину? Надай мені. Лугандія розсміявся Гена. Я також перше почув, що так називають нашу місцевість, і довго сміявся. Втім мені сподобалося слово прикольне? Дивіться, що я придумала. У неї горіли очі. Можливо, то був відблиск вогнища. Але вона була така натхненна, ніби щойно написала поему. Гел – це Льоня, У – це я, Уля, Г – Генник, А – Антон, Н – Нік, Д де – Денис, І – Іван, я – Яшка, Лугандія. Ось наше слово, захоплено сказала дівчина. Я навіть знаю, навіщо воно нам потрібне. Ми можемо вітатися. Промовляючи це слово, воно може бути замість слова «бувай». Цим словом можна обізвати когось, якщо промовити лайливо. Ним можна огризнутися. Якщо комусь із нас буде дуже самотньо, можна зателефонувати другові без зайвих пояснень, просто зітхнути у слухавку і сказати тихо «Лугандія». І буде зрозуміло, що комусь скрутно. Можна покликати на допомогу, і ми будемо знати, що потрібна поміч. Можна сказати це слово з болем, якщо боляче. Уля б вела полюдом присутніх. А що, друзяки, мені така ідея подобається? Переврив почуте першим Льоню. Геннадій підхопився з місця, підбіг до дівчини, чмокнув її в щоку. Улька, ти геній, сказав він. Дівчина почервоніла, опустила очі. Рум'янець залив щоки. Це було помітно навіть при червоному світлі, яке сіяло вонище. «Треба цю добру справу скріпити», – потер долоні Ванька.